Jag är igång. Hör är du Jakob, det ja. är dags att podda igen. Det är dags att podda igen och vi testar lite nytt koncept. Istället för att spela in på fredag eftermiddag så är det lördag morgon. Vi ser om det ja. blir någon bättre energi, om det blir någon bättre kvalitet, om du blir någon bättre innehåll. Vem vet, det är stjärnorna som får utlysa det. Eller alternativt får våra lyssnare bestämma det när de hör det här i sina podcastspelare. Där är podcasten Skolsverige ja. som finns på itunes.skolsverige.com och andra ställen där poddar finns. Om du gillar den här podden får ni gå in och slänga några stjärnor, slänga någon kommentar. Det gör att vi silar upp i olika algoritmer att fler kan hitta till den här podden och det tycker vi naturligtvis är himla kul, eller hur? Det tycker vi, det tycker vi. Faktum är att jag sprang på en podd lyssnare faktiskt. Oj. För någon vecka sedan som kände igen mig på rösten. Nej, det är ju en imponerande. De måste det är podcasting goals någonstans. Jag, jag, blev så, jag blev lite generad så jag sa ja. Ja. Men det ja. hände i alla fall. kul eh. cool, kul cool, cool. har aldrig hänt mig, men kul att det hände dig i alla fall. Har du haft en bra vecka i övrigt då? Eh. Ja, jag har haft en bra vecka Jag, jag har eh, jag, jag, det, det är ju det här Påsklov Det här har jag ju sagt så många gånger i den här mm. podden Men jag är ju så dålig På att ha lov att starta igång igen Jag tar ju liksom sommarlov Så blir jag jättechockad. när jag ska in och jobba Min mest jobbintensiva period det är, Och det, det slår liksom aldrig fel Det är så varje år och så, aha, nej, Ja, nej, ja, okej okay då eh, Så att jag har ju, ju Kastats tillbaka till arbetet på ett väldigt obehagligt sätt Men Ja Så det har väl varit bra sen, sen har jag ju slitit lite med en läxa mm -hmm. Som mitt barn har Äm, Jag tror att du var en läxa <laughs> utan att vara Okej okay. ah, okay. så du hjälper dina barn med skolan Ja men det lär dig lite Ja, men jag, men jag måste liksom ändå, jag skulle vilja ställa en fråga till det. För jag tror att det här är ganska vanligt. Och jag är hundra procent säker på att jag har gjort det själv. Mm. Eh, när man som tänker att, eh, man tänker liksom inte hela vägen i vad en läxa innebär. Utan man, det här var en läxa i engelska. Så att eleven, eller då barnen, skulle mm. få mm. i lugn och ro eh, liksom visa vad de kan E, muntligt i engelska e, mm. för varandra e, och genom att de skulle filma sig själva. ja mm. e, Så de skulle filma en matlagningsgrej de skulle göra en hälsig snack, heter det. Oh, hi, alltså, någon, a, de skulle göra någon helso, alltså, hälsosamt mellanmål, förstod jag det som. E, och så skulle de prata till och så, på något sätt. E, och så långt var väl allt gott, Det var ju inte svårt att hitta det. Eh, och han förstod vad han skulle göra. Men sen, hur det tekniskt ska gå till. Mm, hade mm. han ju ingen som helst aning om. Nej. Och nu är det ju så att nu har han en mamma som har en aning om det och vet det. Och kan hjälpa honom med det. Så jag satt ju och gjorde den där jävla filmen. Eh, <laughs> Med, med, med, och jag klippte ihop det. den och, och, och förde över filmerna från mobiltelefonen och la upp den så att den var olistad på Youtube så han kunde skicka in länken. Bara det var ju svårt liksom. Mm, mm, mm. Uh, och, och det är ju för att jag vet hur man gör. Och jag vet ju hur man gör, det här tog inte mig jättelång tid. För jag gör ju detta ganska ofta. Men för en förälder som liksom inte har den datorn hemma eller för ett barn som liksom inte de hade aldrig gått igenom just filmmomentet mm. i skolan någonsin och nu pratar vi ju liksom i engelskan, det förstår jag att de inte har hunnit med men man kan inte heller i engelskan förutsätta att alla barn löser det här för att det blir ju mer fokus på filmen än vad det blir fokus på själva innehållet då. Ja no, herregud. Nej, det kändes ut som att det här är en klassisk lärarmisslag. De alltså. tänker alltså, att eleverna alltså, hade bara koll på det här, de hade på med sina telefoner hela tiden. De bara, körde upp nåt som smartast och bara skickade. Så får man jo. inte träna på vad det är. Du, det är som Nej. det problemet att, att liksom, man får inte får möjlighet att utveckla eh, alltså, alltså, rutinen innan man sitter med sig det hem. Hade de gjort 20 såna uppgifter på engelska lektioner i skolan innan det är ingen överdrift, jag menar verkligen. Alltså, typ, gjort det så många gånger att de kan göra det i sömnen i skolan. Då kan man skicka med det hem som läxa. För de har ju liksom tränat på det, eller hur? Mm. Ä, och, med då, alla rutiner. Eller man, att man med har det som en... Förlåt, vad sa du? Nej, ja, men så funkar det med alla rutiner när jag kommer till läxor. Mina elever har fortfarande läst läxor. Jag har en ansvar som inte fattar hur det går till. För de har inte fått lära sig rutinen. De har inte liksom tagit in det. Det är ju mm. omöjligt att begära att de ska förstå det. För om de har suttit och pratat en gång till och varit det här är det du ska fylla i, det här är det du ska göra, så här ofta måste du läsa, det här är det som är planen, eller Alltså mm. det måste man någonstans ta åt sig ansvar som lärare för att de ska förstå metoden som man ger dem särskilt i hemuppgifter. Eller hur? Och sen är det ju också så att då ska man då använda sig av film som ett redskap så kanske man måste komma överens med alla lärare för att det kanske inte är rimligt om du har två engelska lektioner i veckan att du ska lägga tid på att eh, göra filmuppgifter där uh -huh. eh, utan, eh, alltså bara där utan då får man ju liksom komma överens med alltså det här blir ju liksom en kollegial uppgift eftersom eleverna ska ju numera använda digitala verktyg och det är ju rimligt att eleverna numera faktiskt kan klippa ihop en film med sina egna datorer och inte med min lite mm. dyrare flashigare som går lite fortare <laughs> mm. men, men då måste ju också och det här ser vi också ett glapp i kompetens tänker jag för jag är inte säker på att det är ju en ganska bra uppgift egentligen om elever hade kunnat det. Det, är så bra, uh... för det. det är så att du får träna i din lugn och ensamhet någonstans på liksom muntlig framställning. Vilket många tycker är svårt. Och du kan köra mm. det så många gånger. Du kan be någon dubbelkolla. Har jag gjort rätt? Har jag sagt rätt? Har jag uttalat de här sakerna rätt? Så, innan du lämnar in det. Så att det, liksom, det är en uppgift som alla kan lyckas på rent kunskapsmässigt eller innehållsmässigt. Så. Och det är ingen som behöver mm. känna sig att Prata inför andra och så. Men, men <coughs> som du säger, det kräver en del teknisk kompetens. Om man inte har väldigt, väldigt, väldigt låga förväntningar på produktionen och också säger det till dem. Om man inte liksom mm. har det tränat eller bara så här, spelar roll om du råkar säga fel eller om du råkar klippa fel. Starta bara kameran på din mobil, tryck på record och så bara gör du den här uppgiften. Om mm. det bli fel, då börjar börjar. Om du börjar den starta om klippet, du kan bara skicka in. oj nu blir det fel, så dem bort det andra här från början. Och kör och sen så smsar du den videon till det numret. Det är sätt som är superenkelt för dem att man bara skicka. Mm. Då hade man ju kunnat förvänta sig att alla kan göra det. För det finns liksom inga trösklar i produktionen. Men ska det klippas eller om, om det minsta minsta otydliga överhuvudtaget så kommer några elever förvänta sig att jag måste lägga in det här, jag måste göra det så här, jag vet att det ska bli så och så. Och då fastnar man på fel saker, eller hur? Det var den ja. som om eleven har fastnat på så här, engelskan för de vet inte hur de ska uttala räkemacka på engelska. Liksom. Och det kanske är det som är det där superhälsigt snack. På, då, då har du en annan situation. Men, men liksom... Eh, är det så att man fastnar för att man inte vet hur iMovie funkar eller så, då har man ju liksom dubbeldesignat eh, eh, dubbel en dålig relation Ja, men eller hur? Och det är ju där någonstans. Det är ju det vi måste komma åt på något sätt. Att man måste tänka igenom det hela vägen och också ge en väldigt supertydlig eh, instruktion om vad man förväntar sig. För vi hamnade ju i en jättelång diskussion, jag och barnet okay. också, vad, vad, vad är Och så läste vi instruktionen 75 gånger och tolkade det olika. och Jag är fortfarande inte säker på att vi har gjort rätt. Men, nej, det, nej. Eh, men det, det, det, det, det låter jag vara sagt för att uppgiften i sig. Är ju inte dålig utan det är ju själva liksom. Och jag, och jag vet att jag har gjort det själv. Så det är verkligen inte för att hänga ut någon. För jag mm, utan en snarare mm. en, en sån här eftertanke-grej. Eh, men Jakob, hur har din vecka varit? Ja, jag har ju inte gjort någon annans eh, skoluppgifter. Så att jag har haft en ganska bra vecka på det sättet. <laughs> <laughs> Nej, men det var nästan en snabb vecka. En kort vecka. Det känns lite konstigt att den är är slut. Uh -huh. ja, men eh, jag är inte... Jag tycker att jag gillar rutinen. Men jag har inte större problem med att det varierar lite. Så att det, det känns ganska gött. Här det mm. jag jobbar så är det två veckor som kommer att vara hela fulla. Resten är liksom lite så här flummigt lite här och var. Men elever räknat ut att det är typ 45 dagar kvar till skolosuppgivning. Så det känns ju bra. Mm. Alltså totala dagar. Bara typ hälften känns som skoldagar, mm. Så att det, det är väl lite så här. Man får börja se över alla idéer och planer man hade. Och se vad, vad vill jag få in liksom. Mm. Men jag har det ganska chill överhuvudtaget. Jag har haft nästan alla mina utvecklingssamtal. Jag har inga nationella prov att berömma. Jag inga betyg att sätta. Jag har skrivit om det, men Men det ligger ganska bra okay, redan okej redan. Så. Mm. så att, nej. Jag tror att det blir lite långt <laughs> nu. Ja, men. Ah, ja. ah, ah, nej, ah, ah, ah, ah. men jag har inte så mycket jobb jobbet. Det har jag ju visst, naturligtvis. Men... Yeah. men det känns ändå som att jag inte kommer gå sönder som människa innan sommaren, i alla fall. Vad jag kan se nu. Men, men det vad är härligt, härligt, för då, då, men då är du ju ändå en av dem som eh, måste stämma överens med veckans första spaning, ja, eller Ja, först har vi ingen. Karin, pass pass pass. pass, pass, pass. Här kommer jingen, varsågod. Du här är det ska inte gingen kommit för länge länge länge sen? Ja, det kanske han gjorde. Okay. Nu, fortsätter första spaning, varsågod. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Jo, men jag tänker att eftersom du har då känner att du har det soft på jobbet så måste ju det vara så, Jakob, att du är en av dem som eh, stämmer överens med den där artikeln som du skickade till mig i veckan. Jag skämdumpade en artikel från Aftonbladet som jag skickade till dig för att jag bara tänkte: Det här var spännande. Min eh, uh -huh. skolverkets attitydundersökning bland lärare mm. där du ser Ni av tio lärare och ni av tio elever, ja, men de trivs i skolan. <laughs> Eh, första meningen här, jag tycker är att skolan tycks vara helt okej okay för de flesta som tillbringar dagarna där. Och man kan liksom inte låta bli att äh, märka den här journalistens liksom, eh, förvåning. Jaha, det verkar vara ganska skjöst så. Det här med det är inte så att skolan är problem för det är det första meningen i det andra stycket. Bara Vi ska inte liksom, bli för knalkiga här utan det är fortfarande skit. Men, men det skit som ni har tiotris i. Ah, okej. Okay. Jag tror inte att alla nya tio lärar har det chill på jobbet Absolut inte Men, men jag tror man trevs lite med lite tempo Att det är det som är själva grejen Och det kan jag ändå förstå Det hade jag också tyckt eh, Någonstans gör mig det där. Eller hur man tänker efter Att här, det är helt okej okay att det händer lite grejer Det är inte det som alltid är alltid problemet Bara man har rätt förutsättningar för det. Och det, ja, det, är att, liksom, det Om man funderar på vilken verksamhet som helst Som omfattar två miljoner människor Så måste det ju finnas någonting Som är typ okej okay. Någonting som funkar ganska bra. <laughs> och vi pratar väldigt sällan om det, faktiskt. Mm. Och, och det är lite märkligt. För någonstans känner jag att ett kriterium för att förstå och kunna leda en så stor verksamhet. Det finns ingen annan offentlig verksamhet i Sverige som är så stor som skolan. Påstår jag Nej. nu. Får någon motsvarande, men visar ni om jag fel. Räknat det antal människor som omfattas på varje dag, räknar till jag vet inte kronor och är. det känns som att man satsar inte så mycket på skolan men om man räknar många människor som har det som sin arbetsplats lärare och elever tillsammans så finns mm. det ingen arverksamhet som är så stor och så omfattande som skolan och då måste man någonstans kunna kräva av folk som gör anspråk på att kunna leda den att också kunna formulera så här vad är det som är bra vad är det vi ska liksom hålla fast vid och utveckla vidare det är inget ihop med det som vi pratade om förra veckan där det fanns politiker som på lite roliga, liksom spännande ideologiska riktningar. Fick för sig att alltså, byta ut saker som man visste skulle bli dåliga. Mm. För att man har inte ansvarig att bevara det som funkar. Då visar skolverket verkligen sätta tiden i undersökning och säga Ja men 9 av 10 tycker att det är ganska soft. Det mesta verkar vara ganska bra. Det där vill ju... Man... Det, det, det är två saker i det. Första frågan, det var det som jag också skrev till dig när jag samlade med den här bilden. Mm. Eh, Okej okay, siffror, du frågade ett Mm. Alltså är det en bra siffra? Vad skulle du säga om det? 9 av 10 är lärare, 9 av 10 elever är nöjda i skolan. Är det en bra siffra eller inte? Nej, alltså ja. Det, det är ju en bra siffra utifrån att, att det, är ju inte, det är ju bättre än 8 av 10. Eh, men, men, men, men, men det är klart att 10 av 10 ska ju må bra i skolan. Eh, I helheten snabbt. Eh, men, men, men, men sen är det ju den här. Jag, jag blir lite så sådär eh, för att det För man kan ju vara nöjd med jobbet men inte med sina förutsättningar. Jag kan ju vara nöjd och, och trivas med mitt yrkesval mm -hmm. även om jag inte är nöjd och trivs med förutsättningarna som mitt yrkesval har. Mm. Förstår du skillnaden? Mm. Eh, så så att, så att det, det blir ju lite två olika diskussioner. Samtidigt så tror jag ju att... Mm. Eh, det, jag skulle gärna vilja se också, 9 mm. av 10 trivs i skolan, kan det vara så att, att vissa trivs i skolan på vissa skolor, för det pratade vi om förra gången, att, mm. att skillnaderna mellan skolorna ökar lavinartat och är det så då att man på vissa håll mm. eh, är det värre än på andra håll? Eh, Alltså, det, finns ju skillnader i det där? Det går ju att borra i de här siffrorna jättemycket, eller tänker jag. Eller hur? Mm. Och jag tänker att det symboliserar någon sån här blickar man på skolan. Antingen säger man vad är det som är fel för de här 10 procenten, eller så tänker man, fan, man är så 90 procent ändå har det bra. Vad är det en rimlig siffra runt det? Jag tänker att det är här, typ när man pratar om förtroendeindexen till någon samhällsgrej, så brukar är public service samla på typ 96 procent eller Mm, mm. Det är väldigt sällan som man här, kritiserar att det är 4% som är missnöjda med dem, eller hur? <här> 96% är väl i, i andra sammanhang ändå så här, ja ah, men bra, det är en vinst. 90%? Mm. Det, det, det är en förlust. Vad är mellan 90 och 96% går den gränsen? <här> ja men det kanske är jag som en krass också. Min ja. första reaktion var nog att oj, äh, när, du, när du skickade den. nej men, nej men, nej. Nä. Och, vet, så blir... otippat, eller, och så blir det otippat, eller hur? Ja, men då kan på Skolverkets Facebook-sida, där det är så tre kommentarer på den här nyheten. Mm -hmm, har det liksom mm -hmm. alla tre är mer eller mindre, men man bara, wow, oh, alla nu har spårat åt olika håller samtidigt, vad kul för er. <laughs> Nej, Det här är ju fantastiskt. Någon som insinuerar att det är bara liksom första lärarna som får svara, och de är så jävla för de har fått alla de här extra pengarna, så att det är därför så är det klart att de kommer vara nöjda och så man bara, mm, okej okay, kul att du fortfarande är bitter över den grejen folk som har helt absurda förklaringar för att vi tänker inte på på att det måste finnas alltså det här är en perspektiv av skolans realitet som är så himla ovanlig, att det ingår inte i lärare, skolledare skolpolitiker eller någon människas liksom vardag att fundera över nej det är skitskomt men, men sen, ja, och, och, och, och, och jag, jag vet ju att är det någonting svenska elever tycker, alltså svenska elever har länge och, och, tyckt om sin skola, känt sig trygga i skolan och det är ju någonting som vi i Sverige är duktiga på. Alltså man trivs i skolan och det pratas ju väldigt sällan om men jag kan ju tänka mig att en sån här attitydsundersökning skulle kunna användas när någon då säger att Men vi, kan inte, vi kan inte undervisa mer. det kom ju samma, i, I veckan kom det ju en undersökning om att vi undervisar två veckor mer nu mm. Mm. Eh, än vad vi gjorde när det fanns den här undervisningsskyldigheten som skulle... Eh, alltså det usk heter det ju. Mm. Mm. Eh, eh, och, eh, liksom, eh, och att nu har man... Liksom, Undervisar vi två veckor mer Fast på samma tid Vad sa du? Per läsår då? Är vi pratar om? Ja, ja per läsår mm. men, men, men om du då tänker att Det är bara undervisningen sen så ska ju den undervisningen Planeras och, och ja, ja, ja. läggas upp ja, så. äh, Och sådär men, men, men det är ju ganska Så väldigt mycket mer Om man säger så äh, och Men vilka djupare är det som det omfattar Den siffran nu? Ja, ja jag, jag tänker att den siffran är generell. Alltså om du slår ut det på alla grupper. Ja, alla det är grupper. något generellt genomsnitt. För någonstans tänker jag att mm. jag tror att det varierar ganska mycket från lärarkategori till lärarkategori. Är det så? Mm. För jag menar liksom, mm. lärare i min del av, av liksom, verkstaden om man tänker, har alltid jobbat hela dagar med elever. Är det så? Ja, men du, du går också in och karriärer har du ju berättat till exempel Jo, men det är inte äh... riktigt en del det är inte schemalagt på det sättet, så jag tror inte det riktigt ingår i det Men, men äh, fast... det har varit spännande att se hur det varierar det var jättespännande mm. att få se mer om det för jag tror inte att det är fel men det har intressant att se hur, hur det lär sig som du visst sin tid har ökat mm. över tid, det är någonting att bara ner sig mer i, det tror jag absolut Mm Eh, absolut, men, men, men vi ska släppa Jag tänker ju så här någon gång Någonstans att vi måste ändå också Vi ska liksom lyfta det som faktiskt Funkar ja. i skolan Utan att det blir klyschigt och fånigt För att risken är ju när det kommer en sån här Attityd Eller attitydundersökning Att, att det används politiskt Jag ser redan eh, hur de här siffrorna Kommer att slängas upp i debatten När man då lyfter en sån här sak Som att arbetsmiljön måste bli bättre Ja då kommer den här jävla attitydundersökningen undersökningen och slängas i ansiktet och så väl, blir det väldigt svårt att svara ja, det, det, det, det. man borde inte svara att man trivs även om man gör det för att det finns fortfarande saker som inte är bra typ. Ja, eller alternativt att, att de, de sådana här undersökningar eh, måste ju liksom tas, man måste ju verkligen veta vad är det som har efterfrågats och hur har det här, de här siffrorna kommit fram. Mm -hmm. eh, så, Tri, er, sådär. Just, för att det är ju fortfarande så att lärare byter jobb. Eh, det finns ju fortfarande så att lärare Ojo. säger upp sig på grund av stress och vi har ju fortfarande en psykisk ohälsa bland unga. Men, mm. det det läste jag också i veckan att det börjar man också ifrågasätta om det är, faktiskt är så att unga mår psykiskt sämre idag än vad de gjorde förr. Du menar att det är färre unga eller färdiga unga? Ja. Ja, alltså precis. Att, att, att unga faktiskt till och med skulle kunna tänkas må bättre idag än vad man gjorde förr. För, ja. liksom, för att de faktiskt får hjälp och man tar deras bekymmer på allvar och sådär. Mm. Och att, att det finns liksom också sån, alltså indikatorer som pekar på att unga människor idag Alltså mm -hmm. den här psykiska ohälsan som, har, som, som att det beror lite också på hur man frågar och vad man frågar och vad man jämför med. Men att det också har blivit lite bättre. Eh, finns det, då, det finns ifrågasättande mm -hmm. forskning. Jag älskar forskning som gör att man måste ifrågasätta de slutsatser som man har tagit för sanna. <laughs> just, just, just. Ja, men det är klart att det är intressant. Det är klart att det ja. är... Eh, Eh, kanske ligger inte i det. Jag tror det är väldigt svårt att mäta annat än i mm. hur många unga är det som själva rapporterar att de mår bra eller dåligt. Så. Mm. Alltså antal huvuden och sånt, det, är, nog det som är en grej. Och så, mm. så tycker jag att det är lite samma sak där. Det är med liksom vad man fokuserar på. Det är som vuxenvärld mm. som man hör på utanför. Har du tio mm. ungdomar framför dig var en att de mår dåligt det att det är den du kommer vilja fokusera på. Ja. Det är liksom en mänsklig grej som kanske är svårt att komma ifrån när det kommer sådana saker. Mm. Men det är också att liksom det finns en särskild... Utan att bli för liksom tonårsromantiserande så finns det en särskild relation mellan att utvecklas genom vissa faser i livet och att må dåligt. Förstår du? <laughs> ja! Alltså där, där man liksom... Där det nog tar större plats. Eller så. Och på gott allt där. För att liksom man är också kanske bättre på att lyssna på efter liksom hur man själv mår kontra när man blir äldre och blir så här. Ah, ja, nej, nej, men jag ska ju gå till jobbet. Jag måste fokusera på den grejen, du vet. Alltså, så ja. den sidan, den liksom lutherska någonstans så här, nej, nej, nej, jag bara byter ihop och tar uh, det där, blir bra. <laughs> eh, jag, jag kan kanske inte utveckla sig till den, och då finns det en annan liksom, eh, sätt att berätta om det. kan mm. vara en del av det också som är en del av det. Men sen tänker jag att det finns också så här, statistik på, så här, omkring faktorer som jag tror skulle kunna peka in i det. Man vet att mm. ungas alkoholvanor är betydligt annorlunda idag jämfört med hur det var, var ungefär. förut Gud, det är väldigt ja. många färre som dricker alkohol och det är väldigt många färre som dricker alkohol mycket vilket mm. såklart måste vara en, alltså, en delfaktor i det här tänker jag mm. ja, det var så svårt att kunna dra sig som att unga egentligen har det bättre men samtidigt, vad spelar egentligen det för roll när det fortfarande finns de som mår dåligt och det är kanske är det som också är frågan man borde ställa till den här skolverksundersökningen då Mm. Ja, ja 9 av 10 är Det var jävla roligt. Men vad spelar det för roll för den tionde? Liksom? Ja, men precis. Jo, men lite så. Och, och, och ja, vi kämpar vidare tänker jag. Men, men, men det är intressant med de här. att Jag, jag tänker vi får följa mm. det och se var, var det här attitydundersökningen landar sen. Jag tror jag det. Apropå mm. psykisk ohälsa så, så var jag på en intressant grej i kommunen där jag jobbar. En sorts samtalskväll i nu veckan så mycket. Det är liksom mm. har fått förbereda tal och liksom eh, fördjupa sig inom olika ämnen så, som måste mm. får sälja ut och så har de röstat fram tre olika liksom, ämnen mm. som de eh, får komma in och presentera på en stor scen inför liksom, publik och så sina argument för liksom, hur de vill att det ska vara istället. stället eh, och så har de samlat en panel av kommunpolitiker, en från varje parti utom ett som valt att inte komma eh, och så får de, de liksom, diskutera och kommentera det tillsammans med de här ungdomarna. Mm -hmm. Så det blev liksom ett, ett möte mellan 14-15-åringar och, och typ de som styr över 14 15 åringar vardag från ett kommunpolitisk håll. Från mm. skolpolitiker, kultur- och fritidspolitiker, liksom så. Mm -hmm. Väldigt, väldigt intressanta samtal om, eh, var och flera ämnen handlar just som det här med liksom ohälsa och vad man gör för att liksom eh, främja eller inte främja psykisk ohälsa och vad man gör för att jobba runt det, eller så. Mm. Så om man måste bara in i det, vad tänker du är liksom en viktig grej för, för att möta sådana frågor på samhällsnivå? Vad skulle du vilja politiker gjorde för att liksom fler unga ska må bättre? Jag tror ju att unga människor eh, mår bättre av att få veta att man inte är ensam. Jag tror att man måste få prata, någon som har tid mm -hmm. att lyssna. någon som, alltså det här med, med, med skolkuratorer eller bara att det är. Alltså jag tror att väldigt många unga människor längtar efter bara att bli sedda. Mm -hmm. eh, jag, jag ser dig här nu. Nu gör vi det här för dig. Du tycker mm -hmm. det här är jobbigt. Då gör vi det här. Inte ta ifrån dem att själva. utan snarare också hjälpa dem att se att du kan. Jag hjälper dig här nu men du kan lösa det här alltså, alltså se så att de faktiskt också själv, hjälp till självhjälp förstår mm. du för att det är, det är där någonstans som jag tror vår stressade generation eh, föräldrar alltså mig själv mm. som jobbar så mycket och vi ska förverkliga oss själva samtidigt som vi ska ha barn samtidigt som vi ska och det här har ju pågått i ganska många år Uh, att där någonstans så går det, det går ju fortare om jag gör den än, än om jag mm. hjälper min ungdom att göra det själv. Mm. Uh, och, och, och då gör jag det istället och så har jag hjälpt mitt barn fast jag har inte, du vet. Och, mm. och då blir den här hjälplösheten får oss att må dåligt, tänker jag. Uh, och mm. där skulle jag ju se... Alltså, Alltså dels mm. att vi är vuxna faktiskt att vi pratar om det. Alltså det är en samhälls. Det, det är ju det här att vi, vi tänker alltid att lösningen är att ja, fler kuratorer på skolan mm. eller fler. Mm. Eh, men, men kanske är det så att det är också, precis som är läsning, eller precis som med, med attityder mot skolan eller eh, det här att det också krävs en. Eh, eller det här när vi pratar om ordningsproblem i skolan alltså det krävs en samhällelig attitydförändring det. och det, det är ju någonting som är mycket mycket svårare och subtilare men som, som, som jag tror att man aldrig ska underskatta faktiskt Nej, Nej men det, det är klart att det är så för att jag växer upp i de samhällena som vi skapar och de kontexterna som vi mm. sätter dem i och det sätter en förebild för hur de ska vara och inte man kan se på en mobilförbud och liksom så liksom Man borde lösa för vuxna och och Så man kan föregå så åt mm. exempel. Jag kan läsa upp några eh, kommentarer från de här politikerna. Så kan du få förhålla dig mm. till vilka du gillar och inte. Hjälp. Eller ah. du, mm. Mm. Mm. En person är politik. Nej, jag fridigt, förstod senare. det du. <laughs> alltså. eh, ah. En säger att Skolan måste steppa upp mer och bli mer modern. En säger att elever som kommer till skolan ska känna här finns det något att komma till. En säger att många lurar så tror att det måste bli någon. Alltså att man måste bli framgångsrik för annars är det viktigt. viktig. Mm. Någon säger att det är viktigt att unga får möjlighet att göra som de själva gillar. Att skolarbetet mm. behöver kunna göras på skoltid. Att liksom man behöver ha, ha tid för återhämtning i sin vardag. Man kan inte vara liksom fullbokad 24-7 med liksom arbete. Folk får behöver få möjlighet att utveckla ett intresse oavsett vad det är. Det är viktigt att vi kom, lär varandra att vi vågar misslyckas. Det är att ungdomar får metoder att hantera psykisk ohälsa som meditation och sen måste vi ha fler ordningsregler i skolan, samma kommentar. Eh, det behövs inte mer pengar utan mer studiero. Det är lätt att som äldre kanske men man måste se sig själv och se att jag duger som jag är. Det är kanske inte är lätt när man är 15 men det är ändå så. Eh, och någon säger att det är väldigt tryck på ungdomar idag från samhället och det är svårt att jobba med det men det är viktigt att man är rätt vuxna är omkring våra ungdomar och att vi tar hand om varandra tillsammans. Och en del säger att man måste sätta mig på elevhälsan så man kan få träffa fler utbildare som är duktiga på att prata med elever. Uh. Som en snabbt axplock. är det inte fastna förstå? Det där lät intressant av en eller annan anledning. Uh, nej, det är så alltså. <laughs> Det lät lite. lite alltså, så här, med all respekt för att den här frågan inte mm, är helt enkel. Nej. Det finns inga bra one-liners här. Nej, nej, nej. Eh, med, med all respekt för det så, mm. så tycker jag nog att, att om, eh, det här med att ge unga mm, människor mm. som är vilsna mer valfrihet mm. det är som att skrika på eh, mm. <laughs> på psykisk ohälsa kan vi börja, alltså unga människor vill ha en fåra som de kan göra revolt mot alltså om mm. vi nu ska mm. vara så att de vill ha tydliga väggar och så får de väggarna liksom växa med tiden det mm. är liksom inte politik utan det är ren och skär vanlig jävla mm, barnuppfostran mm. eh, alltså den där lilla lådan de växer upp i ska ju väggarna ska ju vidgas hela tiden för mm, att vi sen ska ta bort väggarna men väggarna måste ju vi, vi, vi har en tendens att vilja rycka den där väggen och låta och tro att, att man ska mm, känna mm. sig att välmående om man får välja men problemet är ju att valen i sig stressar ju av bara helvete mm, mm, mm. Eh, sen så tror jag också att det, man behöver lite fundera över det här när man säger att, mm. att uh, vi ska ha mer. Uh, vad var det de sa: Att uh, de måste få andningshål. Mm, mm. Uh, och det är också, tänker jag, en designfråga med, med. Vi vet ju att. Mm. Uh, att antalet, alltså, mm. eller jag vet att vi, har ju, vi gjorde en undersökning om det på min skola mm. när vi tittar på gamla scheman och den schemalagda tiden per elev mm. har ju mm. gått ner samtidigt som lärare undervisar mer så vi måste ju ha fått färre lärare, det måste ju gå till så eller så är ungarna fler eller något, mm. jag vet mm. inte. Men, men, men just den här grejen att eh, få för mer gjort under sin skoldag mm, mm. alltså på tydligt, vi har ju en tendens av att göra stora mm. långa projekt som eleverna ska planera och det skapar en stress mm. Mm. mer Så det, alltså det, jag, jag, och sen är den psykiska oväldrörelsen, ja jag tror på mer möten mellan unga och vuxna men jag är inte säker på att det är ett skolpolitiskt lösning utan kanske ett samhälleligt lösning mm, mm. Eh, så tänker jag. Så ja, nej, jag vet inte. Sen, sen, sen ska vi ha kuratorer på varje skola. Ja, Absolut. Uh, och vi ska ha en bra utvecklad elevhälsa som vet. Det, det tror jag ju. Det, det är ju egentligen det enda politiska svaret som funkar i den här faktiskt. Just, ja. ja, men hur. Jag det med ja, dig. De och jag tycker det är intressant att se just alltså, kommunpolitiker i mer, inte så professionella kommuner inte så stora kommuner, men i mindre kommuner ja. men det är relativt, så här, kanske inte samma konkurrens. För de både politiker och människor samtidigt. Många av dem svarar mer mänskligt än politiskt. Det mm. är väldigt intressant. För det som liksom behöver man applicera så här. Politiska färger så stämmer inte det överens med riktigt alla svar. För att det är en del som är mer människor än vad ideologer. Och jag tycker det är förbannat fint. Men lite, lite otippat också. Men jättefint möte. Det. det var väldigt, ibland lite frustrerat, ibland lite hetat, ibland lite olika. Men det var <laughs> Men... väldigt, väldigt intressant. Jag uppskattar jätte mycket att de här politikerna tog sig tid att liksom lyssna på ungdomar för jag tror att det stärker det demokratiska förtroendet i hela sammanhanget. De som fick Absolut. presentera sina idéer för politiker, de som fick höra från politiker och ställa frågor och få svar från dem, tror jag mm. har en större känsla av samhörighet med den kommunen som. De bor i och som jag jobbat i. Ja. Och jag är helt övertygad om att gör man sådana där projekt på rätt sätt mm. så kommer också det det stärker ju också, alltså så att de verkligen känner att jäkla vad jag lyckades med det här nu. Mm. Mm. Och att det här, att det känns på riktigt och att det känns som alltså det här man, man pratar, alltså man ska inte ha sånt kanske jämnt men att få göra ett sånt, två sådana projekt per, mm. Mm. liksom under sin skoltid det stärker en så mycket i eh, att mm. förstå det tror jag ju att Oh, Gud. jag är jättestolta ska ni vara över mm, att ni mm. gör sådana här saker för det är ju inte, alltså lärarna har ju jäkla vad de har jobbat kände jag, mm. eleverna har ju naturligtvis jobbat men lärarna har också jobbat mm. ja. så mm. bra jobbat ja, ja, det det. du. vår tid börjar rinna mot sitt slut fram till nästa vecka. Eh, Karin, det var superintressant att diskutera ännu en vecka eh, med dig om en rad olika ämnen det känns lite gött att spela in en lördag också. Eller så? Ja, eller hur? Så himla härligt. Vi får härligt. se om du fortsätter eller om vi gör det till en gång. Ska... Om äh, du lyssnar och har på det, här ni gärna höra av er på olika sociala medier den hittar att Skolsverige, kan ni, ni vara med och tycka till om det så kanske det eh, blir någonting som förbättrar den här podden. Vem vet? Vem vet? <laughs> Men tack för att du var med oss. Ha det ja. hej! Hej då! Vi här i SkolSverige